Я полегшено відтіхнув. Ну, дякувати Богові, який, не який, а слід. Служба безпеки, он скільки винюхувала, а так і не зуміла розшукати документи сенсея, ні паспорта, ані службової картки детектива. Все те неначе наче під землю запалося. А Бандера що робив? Що він робив? Отвічай, кричала якась тітка з червоним лицем. Не знаєш? Так я тобі скажу, гад, він людей убивав. Він дітей кидав у криниці. А ти оце хочеш, щоб він царем у нас був, да? Натовп обурено зашумів. Буряки воно йдіть сапати, виродки. У колгоспіх, у колгосп треба, хай роблять собаки, щоб аж плечі тріщали, а то диви, з прапорами тут носяться, га? Ні, ти ж подивись, що вони хочуть, щоб совітської власті не було, щоб нами буржуазні націоналісти правили, он чого вони домагаються, і «Ах ви ж запроданці! Ну цього не вийде у вас! Не діждетеся, бендери прокляті! Як гнид усіх передавимо! Поняли?» «Люди добрі!» – спробував перекрачати юрбу Чернявий. «Хто вам сказав, що Степан Бандера вбивав мирних жителів? Як він кого і вбив, то тільки польського міністра Пирацького!» «Так ти вважаєш Бандеру?» Не слухаючи його, загорлав із-за спини Кощавий Парубійко В саморобній кооперативній сорочці «Ти ж читаєш, він герой, да? Я не ошибаюсь, парень?» Запала тиша «Так, з гідністю відказав Чернявий Степан Бандера, український політичний діяч Людина, яка все життя боролася За незалежність України «Ну, раз так, – ревнув Парубійко Витримуючи ефектну паузу «Раз так, – то поцілую його. Поняв? Люди добрі. Регет піднявся такий, що оглухнути можна було. Йолопи, подумав я, стіплюючи зуби. Безмозгі йолопи. А ми дивуємося, як це можуть приходити до влади фашисти. Ось пики, бездумні, тупі, такі не будуть дошукуватися до істини. Адже це треба перегорнути купу книжок, а перед тим ще десь і знайти ці книжки, а знайти їх нелегко, певна річ, у Союзі їх не видають. Чекайно, а що це за чоловік? Обличчя неначебто знайоме. Височезний, сивий чолов'яга з квадратними плечима мовчки стояв у натовпі, дослухаючись до суперечок. Очі його ні-ні, та й пробігали з коса по моєму обличчю. Він розглядав мене, і треба сказати, розглядав із величезним здивуванням. Або я вже геть не розумівся в людях. І як же ж вам не соромно, хлопці? От скажіть, озвалася перегодя літня жінка, з добре поставленим учительським голосом та інтелігентними манерами. Ви ж у нашій школі навчалися, великим сомольцями. Партія потратила стільки коштів, щоб зробити з вас людей, леніців, інтернаціоналістів. Як же ви влипли у цю мерзоту? Боже милий, та вона й справді нічогосінько не розуміла. Наша партія гуманна, наша партія справедлива. Але ж не буде вона дивитися, як ви проводите оцю антирадянську діяльність. Терпець її колись урветься, і мені просто шкода вас, розумієте, як своїх дітей. «Сюди, сюди!» – заволав раптом кощавий парубійко, махаючи руками. Тоді вибіг з натовпу. «Соколи, соколи, сюди!» «Хто там орєт?» поспиталася на тому боці вулиці. «А, то ти, Коша, привіт! Чого кричиш?» «От же ж вони гади!» – надривався Порубійко. «Хлопці, ви ж їх шукаєте, да? Так ось ось вони, разом з тим прапором, дайте їм, козлам, щоб і духу їхнього не було більше тут!» Хлопець підтягся на милицях, обличчя його перемінилось, воно стало твердим, зібраним і якимось аж рокованим одночасно. «Маманівці?» – поспитав Чернявий з тривогою. «У повному складі!» – хлопець міцніше вчепився у свої костури. «Ні кроку, ясно?» – прикрикнув він на Чернявого. «Стояти до кінця, а там будь-що буде!» «Ну, – подумав я, – пора і вшиватися. Врешті-решт, це їхня політика, і кожен сам повинен нести свого Христа. Ще рознюхай відділ безпеки, а це майже, напевно, означає переведення в командос» принаймні на півроку, а тут чого доброго і надовше. «Ось ж вони, підераси!» – телесувався Парубійко, підстрибуючи. «Знов за Бендеру агітують, і прапора тут фашистського поставили».